А він візьми себе в руки. Марусик якусь мить отетеріло кліпав очима. Потім, наче схаменувшись, перевів погляд на Сашка Цигана. Ага, машину. Справді, це добре. Але все одно, все одно страшно. Ну чого страшно? Чого, дурненький? Подумай.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 Все одно, не ставався Марусик, все одно якось, а взагалі, хіба сталося щось неймовірне, казкове, був тираж, випав виграш, все нормально. А вже ж, наче прокинувся Сашко Циган, а вже ж, все нормально, хтось же мусив виграти, і виграли ми, це ж здорово.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 В нас буде своя машина, справжня, запорожець, підскочив Сашко циган. Га-га! І собі незгарбно наче лелека підстрибнув журавель. Водити навчимось, у подорож гайнемо, у Сибір, на далекий схід. Недарма мені такий сон сьогодні приснився, про москвича, не дарма. Заусміхався й Марусик. Взагалі машина – це таке непогано. Навіть добре. Тільки чи видадуть її нам? Ну, то дурниці, махнув рукою Сашко Циган. Батьків підприжимо. Подумаєш, головне, що виграли. От що головне. З вулиці почулося дерчання мотоцикла то повернулися з роботи циганові батьки. Батько Сашка Цигана, Павло Максимович Непорожній, смаглявий і чорночубий, з ледь помітною іскрою сивини, з широкими плечима і могутніми мозолястими руками, не був ледерем. Люди з такими руками, як правило, ледерями не бувають.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 на станцію метро. Мати, Ганна Трохивівна Непорожня, русокоса, глибока красуня, була схожа на свого чоловіка. Така ж хазяйновита й працьовита. І на свинофермі, і вдома по господарству поралася, не знаючи втоми. Все було начебто гаразд.